Рикогнацеровку і хрипло-регочеться. Бранко ще не вирішив, чи вірити у те, що чує. Він сідає на столі зкою обжив волосся і тепер теж стає схожим на психа. Ну все, ще бачить, посвіжила журналістка. Ось на, а то я вчора забула тобі дати. Вона кладе на стіл поруч із ним свою візитку, обсмикує спідницю, тріпає бранка по щеці і прямує до дверей. Зачекай трошки, каже, не обертаючись. Треба витримати паузу. Вийдеш після мене. Я попереджу охоронця, що ти проглядаєш деякі документи. Він зачинить двері за тобою. Бувай. Бранко продовжує сидіти на столі, хоча від холоду йому вже задубіли сідниці. Внизу грюкають дверима. Карпати, востаннє вдаривши у його барабанні перетинки тужними трембітами зі страхітливим гуркотом провалюється за доісторичний край світу. Та й у самому Бранкові ледве вдається балансувати на межі. Він довго намацує ногами тверду підлогу, злазить і, похитуючись, починає збирати себе докупи. Йому здається, що вже минуло півночі, коли врешті з острахом виповзає у коридор. Сходами Бранко спускається дуже повільно під вагою останніх подій, думав про те, що робити з моторошними пророцтвами Стьопи Стіва і їхніми наслідками тримається за поруччя, щоб не поточитися і не впасти. Обзохоронця проходить, втупившись у папірець, який завбачливо прихопив у кабінеті, щоб не зустрічатися поглядом зі стражем порядку. Лише на вулиці метрів за 500 від фатальної будівлі Бранко починає мислити більш-менш тверезо. Ну гаразд, випадок не найприємніший, але скільки подібних випадків мають інші і всі живі. Від поїздки доведеться відмовитись, а в цілому журналістка, здається, сама зацікавлена тримати язика на припоні. Про логічний чи містичний зв'язок між подіями думати нема чого. Так що нічого страшного, мабуть, і не сталося. Ось зараз він трохи прогуляється і попрямує додому. Бранко впевнено рушає вздовж вулиці пішки, а коли реверсивна хроніка думання, відкидає його назад до... Всього вечірніх подій він мружиться і пошипки не співує собі «Гей-го!» і не така давала, та й не споминала. Бранко піде на вокзал дивитися на поїзди, вірніше, навіть на жінок, які рухаються всередині освітлених нічних вагонів, пробираючись у свої купе. Найдущі йому подобаються ті жінки, що стоять до нього спиною, коли потяг рушає – Котрась із його коханок, яку він після любощів повіз розділити улюблену розвагу, дала йому ляпаса і назвала фетишистом. Бранко хотів заперечити, скоріше вже, воєрист, хоча і це на той термін. Але не встиг, вона пішла, не оглядаючись. Відтоді він завжди ходить дивитися на поїзди сам. Мовчки стає на пероні, закладає руки у кишені, закидає за щоку... М'ятного льодяника і споглядає довгі вервеці вагонів, що котяться по масних відполірованих коліях. Я знаю, ці поїзди, вони їдуть і їдуть і спиняються на вузлових станціях лише для того, щоб до них причіпляли додаткові вагони, а вони... Далі йдуть, їдуть і стають такими довгими, що врешті обплотують земну кулю, як важкі залізні намиста. Абранко стоїть на пероні, вдихає глибоко і видихає повільно, і хоче привчити себе нічим не перейматися занадто сильно. А я привчаю себе ніколи не повертатись ні до кого спиною, особливо від'їжджаючи поїздом». Повертається додому Бранко глибокої ночі, насвистуючи щось грайливе, і за кілька метрів до власного будинку зненацька перечіпається посеред рівного хідника, найгірше падати тоді, як несеш речі, які можна розбити. Падіння триває нескінченні півсекунди і, здається, бранкові повільним польотом. Кондора над урвищем вандах, проте він не забуває відчайдушно вивернутися, аби кофр із улюбленою камерою зробив якомога м'якішу посадку.